Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Allah në gjallatë gjallatë falenderojmë dhe vetëm për ti ndim dhe falje kërkojmë. Shikuhës në nëruar, më lejani që në fillim të këti emisioni që përshëndes me përshëndetin e bukur islame. Assalamu alaikum. Warahmatullahi vë barakatuhu, duke dëshiruar gjithë të mirë për juve kuda që jeni. Dhe duke lutur Allah në madnuar që që ndihmaj dhe që ruaj dhe që jepë sukses në të gjithë tha që ështët e jetës e juaj. Allah në gjallatë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 Uh, për emisionin dhe kan arë për mes uh, SMS-it e pasta i hape mundësin edhe të inkuadrimit me telefonat me len e latë të manuar. Andaj, fillaj me pytën e parë, uh, njëri nga shikua si të thëtë, nëse dikush merë borsin nga unë 100 euro dhe ato para i investon diku dhe bën një fitim për 120 euro. Kërt më kthej mua borsin, sa të ula duhet më i kthej? Nësë unë kërkuj për ti 110 euro, ato 10 euro janë kamat apo jo?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 a i prap obliguat me t'i këthy një qenë euro. Pra ndaj, fitimi dhe humbja ti nuk e përcaktojnë shumën që duhet këthy ërty. Për shfarar syuja, për shkak se ti ati e këdhën bërqë. Por në qoftë dhe se ti, ja këdhën një qenë euro, që të bësh e ortak, që të bësh partnermete në një biznet saktuar, atë në këtë ras duhet përcaktuar edhe sasin e fitimit së bashku me humbjën nëse fiton kaç të takon ti, por nëse humb, edhe ti nga kjo humbje preksh me kaç përqindje. Në këtë rast të takon më marr pastaj më tepër se ç'i si ke dhënë nëse ai ka fituar. Por sikur e ke për mandat, po thua merr borx 100 euro, atë të pavarësisht sa ka fituar ai, detyruhet për balltë ti kthen 100 euro dhe ti duhet të marrësh vetëm këto 100 euro, jo më tepër, ngasë vetëm 10 euro, po edhe 1 euro nëse është më tepër në këtë rast llogaritet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 A është ditur me ku namazi drekas? Nëse nuk ai ku namazi drekas nuk e falim, jo për shkak të rrethit, pa për shkak se ky farz e kërkon një kohë caktuar. Prandaj obligimet janë ato që e përcaktojnë kohën dhe vendin dhe jo konderta. Prandaj Allahu xhalla wala, nëse di sa obligime i ka bërë të ndalitura me kohë dhe me vend, atëherë duhet shikuar se a është koha dhe vendi që e ka kërkuar Allahu i manduar për zbatimin e këtij obligimi.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 me mendimin e mirë të të gjithë njerëzë, nga se që farë do veprimi që të i bënë, as njerë nuk mundesh me i kënojsh të gjithë njerëzët. Ma di e dhe në rritë të ndëngusht. Mun të vesh një tesh dhe jo të gjithë e pëlqina tesh. Të ashtë gjuset të filanë gjithë mund të shikash se me vesh një tesh që të gjithë e komi ju pëlqyjë, pa dëshim se kjo është gati e pamundeshme. Edhe kështë me farëzët, e jonë është që sh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 Apo mos të kesh raportin me diken tjetër, apo të gjërat e tjetët që po e përvokuin gjëllin dhe kjo, kjo dashuri nuk është e sinqertë. Dhe kjo dashuri nuk mund të zgjatë, prandaj djetarët e kam përmendur, se aj që dëshiran të aruan mikun e ti, duhet të alej edhe të tjere të kjenë qasin te. Në qësë dikush e merë një mik, apo e ka një shok të ofert dhe e donë, dhe kras atë që do, don me bube ç për vete. Edhe ai pastaj të menaxhon me të. Mos t'ia ja lën dikujt që të ket qasjen te, që dëshu të që dëshish shumë shpejt zbihet. Nga se astiñi nuk pranon që të jetë që të jetë në, ëh në, ne do sta i kufizuar që të jetë në pranga të dikujt, që të jetë që të jetë i, i, i kufizuar nga teket dhe çefet e dikujt.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 Domthonë mes dy çifteve, që janë burrë dhe grua, ka raste kur fekondimi është i pamundur shumë në më nit normale. Duhet intervenim i caktuar apo për të fekonduar femrën, atëherë kjo lejohet të bëhet, ta në qofse kemi të bëjmë me kuptimin e pyetjes. Qase nganjëherë për shembull, ndodh që të bëhet edhe me spermën dukut tjetër, do kjo është ndaluar, qase përzija periordave vash padyshim, çështja ndaluhet në shariat. Në gruaja nuk lejohet të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 Atër kjo është e lejuar nuk këndon një problem, të në. Disha të di, am lejot e shkënë në pushimi me të fejuarin. Lejot në qose, do më thonë, fejes është bërë konform regullave tradicionale që janë tekne. Do të familja djalit, ka artë, ka kërkuar të baba, babat ka dhenë nëmërët me pëlqimin tënë dhe, dhe aproimin nga anajote. Janë bërë ato cërumënit e fejesë që bëhenë si kurse tekne, atër në këtë rast lejot në shku në pushimi me të feju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 Këto ishën disa prej pyutjeve që patë të mundësit të lezojmë sonte në pjesën e partë të këti emisioni. Dhe si kërqua përmenda, pjesën e partë e... ishte e dedikuar pyutjeve me SMS dhe ne këtu e bëmë një shkëputje për të rektuar përsëri në pjesën e dytë të emisioni të tënë me inkuadrimin e juaj me telefonata ndaj në ndërgjët njëzdoj të shëpëleftën.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 u rejtja këture mendimeve dhe luftimi t'yre është shpërblem të ka lajë mënuar. Dhe mos e mërë me to, që se vinë luftaj dhe vazhdoj e punë t'mira, me lenë e latë mënuar, dhe të shpëtash për t'yre edhe të shpërblesht. Kemi të lehnat e inkuadrojmë. Urna? Salam alaikum, Hoq. Aleykum salam wa rahmatullam. Mënë të si shtë dhe shtë aty pyqe me t'i vonë. Por, urna? A, banë me më treku se, sa kudisht kam të gjuhë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 që se si ne i varrosum të vdekurit ton dhe ka të bëjë me ritualet tona si musliman përballë të vdekurit. Prandaj kjo është e mjaftueshme me kuptu se ne nuk duhet varrosur të vdekurit ton me sandëk. Krahasoj është edhe shpenzimi të pruar, i tepruar i panevojshëm që fetërit është ndaluar. Për të sa me një sandëk mundën me 100 njerëz të varrosen. Në këtë kuptim çdo i vdekur nga një sandëk që ka ekstra harxime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 dhe e dujtë asë i përket pjesëmarës e femre në vërrim, nuk ka qenë tradit e Muhammedis al-Sallam, e asë e muslimane më avun, që gratë të marrin pjesë në vërrim. Dhe kjo është normalë, përshka kësa e është një akt që provokonë emocione, apo, dhe nëmaj është në këtë drejtim, gratë janë më emotive, dhe normalisht më te për gratë mund vajtojnë qësa burri.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 Po. Në kom halën me zelfjesare është smut për shetërës, prej në njëres, e është për a ten për i kongëve. Pa? E dhe vi në gratë e kushtjivë, vi në vina të, sjëm. Në koste dho, já me nëgjt, me ta sjëm, me a po. du nga. Në jam sëjt dëren sërë rëllëve, po. jam sëjt dëren së smërët me nëgjt. Pa? A të skjullët me në fri. Këptova, shumë tërët, shumë dreht.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 Njëri shtë nushtë atje badi avgji, s'ka që ka me bu, hajtë e shkëm të filoni, rinë bujna më abet, t'ja hekëm pak smunin. Kjo, t'ja hekë të smunin të nejtë, e të bu më abet, ka saj se ka ratin tonë, hajt ka se klitën dhe vetë. Ataj, më thonë, në këtë rast, në që se njerë nuk e kuptojnë këtë regullë, dhe nuk e zbatojnë, dhe e bezdisin të smurin, jo që nuk është gjuna me mshilderen, nërga saj, po nuk ësht Në namën minutë më falni, po unë di që e keni për të mirë, unë di që po të më mirë, po është ciklat pak edhe po bota nervoz, na bën e allall, po nëse ka mundësi me liru këtë pak me net, më pak me net bëte me asë rrugë të jesh. Qase në rani është që os të po kuptosh, po kanës kanë kur dikush smut vin katë tre ditje, me pa njërin se os smut, po një herë tjetër është i të smut, Zoti çroft, Allahut në muft, a kam mundësi me të në muft di çka, jo zotë të kurës këll, Allah është problem. Çat keni nevojë këtu jam. Edhe e Ane nuk e gjuna, në shtëpi anjer. Jam në gjat. A në nuk ju juna nëse e mbyll derën dhe ajo rën vetë në dhomë, e ju rëni me mysafir nëse ju keni kurë dhe mund si rëni me të as sa doni. Por nëse ajo rën vetë në dhomë dhe e mbyllën derën e dhomës. Për të siguruar asaj pushim dhe rahati. Duke ndonë nga mysafir kur fargjunohen këdërtë të zbonin. Absolutisht. Por ku nazi boni smur, se vop me kat smur, nëse bardhja keni tja siguroni dhe garantoni sigurin dhe, dhe ratin dhe pushimin. Po, kemi telefonat të në kuadrojnë, po. Selamu alikum. Alikum, selamu, rahmatullahi. Po, në e veklit, a dhëtë bërët pas e ka përfëndur në mozën, a pas në mozët farë? Po, e qartë, e qartë, po. E qartë. Dishar kemi dhëmë për këtë përgjigje, dhe më thonë njeri ju, a uh, dhe kër mbanësh çt bëhet dhe kër mbanësh çt bëhet ë uh, andaj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në praktikën e tij ka përzikuar që ta bën pas çka ka fal farsën por çoftë një kohë syë dhe ka nevojë ta bën edhe pas nitit nuk është kë ndonjë shkëlje mëdon çuse bëhet në rast të nevojës apo të arsyeve të, të ndryshme po kemi të lëvdatën kvarrojm ala porna selamun aleikum aleikum salam rahmetullah Të të më ola, e dy përë po? që kemi bëmë? Po, ur nëvla qështë ja. Po, po, me interesën komuniteti krishterë që është, për shemblë, në Arabi. Po. Ata, si e tërinë zëgë, të e tërinë me emnin Allah po? dhe ata. Po. Edhe ty ta është e gamë mërë, a të të mërën ty që e nesënë ditë në që në që në që në që në që në që në që në që në që në që në që në që në që në që në që në që në që në që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 punës së tyre. Ëh, po kemi telefonat e inkuadruar. Ëh, na vjen kaç njënderpret telefona. Nuk e dia kimi të tjerë në pritje apo nëse ka inkuadruar më njëra, por ndyshe vazhdojna me pyetën e radhës me semesa. Ëh. Çfarë të veproj me një të afërm që pa asnjë arsye më thersirë bazë. Jam në hall të mall për këtë dhe nuk di çka të veproj. Ëh, këtu janë dy gjëra.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 që natyku ndikut, ah Sirbaz e shkon. Jo pse bën ai magji. Po ta mush marrin me fjalë, don't you smudge me, me irrésistou argumente veti, sikurse mendonë njerëz se sigurisht se Sirbaz ata. Pa e duhet mi kaloj qone se magji, edhe jo se aran edhe as ai ka te 20 met nën çmu edhe varti më shumë më thon, mos e marr me ata. Edhe Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem i kanë thënë Sirbaz, for ai nuk e ja kau nuk veshin ksa fjalë. Prandaj ti më nomi asharu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 Do është ta në cytë që ka të më thonë se një njëri nuk i pojnë se s'ko namaz. A, nuk falët, po? Po. Po, që ka të më thonë? Po, që ka të më thonë? Dë më thonë se ka bu një shkeli edhe një mëkat për mëkatëve të mëdo. Nga se falën e mazit është nga obligimet më më dhore praktikën e islam. Në nuk ka obligim praktik, që, praktikën që të më nën kuptëm praktikën zbatimin veprën nuk ka në islam obligim më i madh se so namazi. Nëpër namaz që më fol disa era, duke e sharruar dhe shtjelluar do të thonë vlerën e tij dhe obligueshmërinë e tij dhe se është nga veprat e ralla që dietarët kanë rënë mos pajtim rreth asaj se falsi ose të mos falsi namazit, çfarë çndrimi shiriti ka ndaj tij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 një qëse nuk pendohet dhe nuk thet e këna mozi, mundet më balabaquit ditë në gjykimit me një dërim të dhimë shumë Allah në arvojt. Po, i në kuadrujmë të radhës. Selamu alaikum. Aleikumussalam. Aksullam. Halo, jë më shërë, për programin që në bane. Amin, rrjua. Kështu, për të antitja. Ashtë i para tome që unë me edhifat milë që kjo bremë, në të qëtën e përshë në të hymjet të sënetit e rëtë fazit a kënojë që përni këtë gjithë kërë? Po, po, po. qëllët janë në shatë të tri grupët që të qëllët janë që shpëtojnë mm. nga gjenemi? Po edhe nj kam një brengë që kam rëllitipin që yeah. të faher mundona me hynë në program të juënës në mbojët Në gjerë se program oh. <coughs> me, për është në zonë me shikusë. Ome, dhe të për vetën time, këse 3-4 jetë, këm pasën një pasoj e trongën kryjë, në la, cilajnë si të shokët, 3 lojnë të shokët dhe. Edhe nuk për më njëndoj të në mendë shumë sure, që shikëm pasën në bëhtër për përra. No. Po tashë, kur pëm në gjenë fuj për to që së për më një mendë, dhe si të mëj në thonë për së kësiltit E hapi Kurënin, hapi më këtë përë, njënë i halin, i tomë prejtënve. A kam gjithë kësje për e sajtë? A jam me garkume me gjinojë nëse bëjë këtë vetër? Po, e qartë, e kuptum. E kuptum, fanë njështë. Fëllamu alaikum, më bërë i shqillët. Aminu alaikum, salamu. Se përket këndimit e Subhanëkës, nuk ka dëllim mes farë dhe sunitit. E këndohet gjithë më në e fëllim të namazëve lutja e hapjes që me të hapet namozuit dhe fillon pastaj njeriu të lexon surën Fatiha pasçi e ka hapur namozmë me subhaneke. A dhe subhaneke nuk është për fars, as për sunet, por është për dy llojet e namazeve. Nëse përkat ti grupe çështës për ketë, të ngajënim, ka ditë të ndryshme që flasë se kush pothuaj të ngajëri i xhenemit, prandaj edhe ka përmend pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për shemb uh se kush i jap selam Shpërndan se o mirë, salaam alejkum, salaam alejkum. Ju dënoj njerëz -salamu aleikum, salamu aleikum. Ja, të mirë. E ka përmend se kush uh, i ushqen njerëzët përit Allahu i të allah, të jep bukë me hongur, i jep ushqim. Kush falet natën, kush ruan gjunët i, kush gjithë këto janë pe shkaqë që e haru njërin nga xhenemi apo. Këto shumë ta kanë, tash nuk janë tre, po janë shumë ato që i haru njërin nga zori i xhenemit. Dhe nuk i bëjmë mensuret ato që i mund më thui. Më vlerëso ta mbosh me për shkakun Fatihan. O subhanarabbil adhim, rabbillal me thon. Apo ato që nuk i bën men, ato që nuk im man, me thon, uh, mas i bën men, domethën e mos i nëzofara. Mos i nëzofara. Por hapija Kur'anit, o sahabia e ilmi holt me azu, kjo në namaz nuk, nuk është nuk është preferuar, thon. Po kemi të thelhod të enkuadrojm. A vë? Po apo ndajmë më rno? Një për që me e dhënë rrugjës, i kom tëve dhjerët, i kom bërë si të ratë si katër ere. Po, kom, i s'pa mund në fanë, a jom gjena asë e vokë. E kuptu, e kuptu. Po. Uh, njerëzit nga njerët dhe më thonë, uh, e kuptoj që nga gjendja e rëndë shëndetsore, e shohin se nuk munden t'i krynë obligimet për bën në mos i dua, për shambullë. Uh, Ash bëra operacion për shembull dhe nuk ka mundsi të qëndro në këmbë. E thot, s'mund të mufal. E pse nuk mund të mufal? Po s'ndrin kom. Aha. E ti pse s'mund të mufal? Po s'mund të mufal, unë se s'mui unë mëojt updeitin që është duhet, se do të thon vujai nga asnjë caktuar që s'e kemi updeitin. Aha. E ti e ti njerëzit përmendin arsye të ndryshme, të cilat realisht janë arsye shëndetësore që njerëzit mendojnë se këto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 në qovë si e bo operacion nga sytë, që disa hera, kësë mundja, ose kjo premë, në qenën pjesë namazë të pengonë mu falë, falështë të ke mundësi. Nëse nuk ke mundësi më marë abdes vetë, ndihman në dikush, nëse nuk din kërë është kuo namazë, të kalëzën dikush, si marën me nësurat, nuk din me më mësu, s'ki mundësi më mësu, thujë a që e din, por namazë, në më salatë, më falë,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 Po s'ka uj, mërë të e mom. S'ka mundësi në këm ullën. Nuk din këtë, e mësën dikush. Nuk e monë menë këtë, e thot a që ka mundësi. E rëndësish mërës që mësë me elon, mësë me elon në masin. E së do qoftë, shqipoj në ruar, e, nuk ka përfunduar, a ka telefonat, e kemi edhe një e nënkuadrojmë, të fundit përsonëtë. Po urnëne? Salam alikum. Alikum salam. Në deshëm i piti në Uhu. E dhe këta e radhe në komujt në falë gjëmon përshka këtë që më shëj shëjti Uhu. Dhe në qatë të tu atë të vinu është të gjelëman në madhë të rejke që t'odhin vina të më shërbi me qaj e me Edhe tash më isha më shku më falë gjëmon për atër në që t'ke pizume dhe më hamë Më nuk kam njështë legume që nuk zgati shumë atë të gjesurë e shëtta i ke fale që të të i ke E unë njështë legeshe që, që gjëmoja në falë të vetëm e nuk këmëshej me shkuet, a shumë ka me si brend që unë kajit që e zimojë dhe mësën. Po. Po. E nukurën ku që ti këmë poli petë hoqët, nuk këmë ka i zimoj e kërshtet. Po, po. E le tash të i toli petë hoqët. E atëlu konë një vend këmë e falë që në zimojë në shtë ito, tash e ka ndali. E, e ka ndali u. Po. E tash, po kam fri që nuk këmë e më i toli zimojë, tash, dhe Aleikum selam. A mirë është që breng, alhamdulillah. Ën nganjëherë fakt që një herë skapo të mos i më fol Gjon, nuk do të thosë nuk ke më pasmësi edhe hera të tjera. Unë mendoj që mirë është, do të them, me sikurse e kam përmend. Ë, më bisedoj me shefin me konkretisht. më konkretisht. Jo vetëmon po shkaj. Po më chini gatshëm edhe me kompenzum mungesën. Me kompenzum mungesën, çfarë mënyre? Me thon për shembull, këtë orë që mungoj më sa paguaj.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 kërkuar sivako so kam lexuar nga deklaratat e përgjigësve në këtë term është duhur kërkuar një model i përshtatshëm se si të rregullohet kjo çështje, që mos jetë komplete pa rregulluar. Gjasë shumë kazerna kanë qenë sa ka kompost, hormotë të pa rregulluar. Për shembull, personi që ka liruar Gjymon ka qenë person ndoshta adekuat. Dhe kjo është pardyshmë shëmtuesese, çfarë po tregon çfarë po flas. Rregullimi i kësaj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 çë më le nin Allah të më ndihmoj ti bësh vetë gjithë. Dhe sa të hapet mundësia që edhe nën rrethanat kazo ne përsi të kthehet mundësia portofol gjumojë dhe mendon që pastaj kimë pas shumë më leç të falet gjumojë. Është do të thotë sigurouar që ishte mundësia që patë personte të jemi së bashku në këtë emision. E di që është para kohe për mbyllja për e emisionit, por personi na duhet këto ta përfundojmë emisionin, duke shpresuar të kallojmë nduar që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 Dhe shpesaj që të taqomi pasri, anna e dhe në takimi në arshum. As-salamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.